Benvingut, benvinguda a Ones de Pau, aquí a Contrabanda FM, en 91.4 del Dial de Barcelona. Ara feia ja bastantes setmanes que un servidor no es col·locava davant del micro de l'estudi, del directe a l'estudi de Contrabanda FM per fer el programa perquè hem estat doncs, realitzant i difonent uns reportatges, diferents reportatges i entrevistes fetes fora de, de l'estudi i estic content de poder estar aquí per saludar-vos en directe, en rigorós directe, des de Contrabanda FM. També ens podeu escoltar a través d'internet, a l'emissió online, www.contrabanda.org. Avui, a Ones de Pau, parlem d'Afganistan. Avui a Unes de Pau denunciarem la invasió i l'ocupació d'Afganistan i també del Pakistan per part de les forces aliades de l'OTAN, entre les quals es troba l'estat espanyol i l'exèrcit espanyol. I ens ajudarà a fer aquesta explicació, aquesta divulgació de la situació real d'Afganistan al company Alejandro Pozo Marín, que és del centre de l'AS i que el tenim aquí amb nosaltres a l'estudi. Molt bona tarda, Alejandro. Hola, bona tarda. No sé si et sentim bé. Apropa't una mica al micro, si sisplau. Hola. Hola, bona tarda. Perfectament. Gràcies per, per venir a contrabanda. I, mm, bueno, tu estàs últimament treballant molt amb el que és la recerca d'investigació, documentació i també divulgació del de, conflicte d'Afganistan. És així? Sí, efectivament, el, el conflicte de l'Afganistan és molt conegut per ser el, diguem, el centre de, la, de relacions militars internacionals, específicament els militars, com a centre diguem, de tots els debats que giren al voltant de l'OTAN i també de, de les intervencions a, a l'estranger. I aquesta intervenció és pues, ben coneguda no només per la desinformació que hi ha, sinó per la els nombrosos mites que duen associats i per això jo crec que és important no només aprendre que està passant a l'Afganistan sinó desaprendre que no està passant a l'Afganistan i que sí que s'estan dient els mitjans de comunicació o alguns d'ells. Molt bé, al llarg del programa també parlarem de Pakistan que és el país veí d'Afganistan on també s'està convertint en l'epicentre de totes les campanyes i... Bueno, i operacions militars no només d'aquesta eh, doncs, aliança atlàntica de l'OTAN sinó també doncs, dels Estats Units per seu, pel seu compte i també doncs, amb la proximitat d'Iran i en fi és un, una cosa complexa a nivell geoestratègic, polític i en molts aspectes econòmics però l'Alejandro, com deia, ho coneix molt bé i ens ajudarà a poder descentrullar una mica tot això també tenim preparat un, un, una entrevista que la he robat dels de, de companys de Madrid de la Unió de Ràdios Libres i Comunitàries de Madrid, eh, amb el permís de, del programaNosotres en el mundo de Ràdio Vallecas. És una entrevista a l'activista Joria Mossdik, que és expresidenta de la Fundació Solidaritat per la Justícia i líder del moviment de víctimes de guerra a l'Afganistan. Aquesta entrevista són 8 minutets i també pot anar bé per situar un dels temes que justificaria l'ocupació d'Afganistan, que és la, la situació de les dones i que bé, ja veiem doncs, que és una justificació que, que no és més que això i és una excusa perquè la situació de les dones segueix sent doncs, molt fotuda, així com com la pobresa que, que es manté els nivells per avís a la invasió que també era un altre dels motius no? El, aquesta eh, exportació de la democràcia occidental que, que permet doncs, tota la, la colonització eh, anem a llegir un un document que és el comunicat de la, de la plataforma Aturem la Guerra, que a divendres va fer una manifestació poc concorreguda, però interessant també per, per veure una mica doncs, qui, qui està intentant doncs, de mobilitzar la gent al carrer. I, I bé, resumeix també la situació a l'Afganistan. Abans, però, us volia comentar una altra cosa molt ràpidament. Això, perquè ens en oblidarem i entrarem en el tema d'Afganistan directament, amb l'Alejandro. Només recordat que ahir, ahir dia 1 d'octubre doncs, el, el programa de lideratge tàctic dels pilots d'elit de l'OTAN doncs, entrava, eh, s'inaugurava, diguéssim, s'estrenava la població del Bacete. Aquest programa doncs, és un exemple més de com l'OTAN té presència al territori espanyol i com l'exèrcit espanyol doncs, participa al mateix temps de les polítiques i operacions militars de l'OTAN. Aquest programa de lideratge tàctic doncs, eh, és això, és una escola de pilots d'elit per preparar la guerra amb els avions de guerra allà on sigui necessari allà on faci falta segons les instruccions i directrius de l'OTAN per exemple a l'Afganistan també pilots que s'entrenen aquí aniran a l'Afganistan ben aviat l'altra cosa que volia denunciar també és la fira aeronàutica de Sabadell que també doncs, està tenint lloc aquests dies del 2 al 4 d'octubre eh, i també hi ha presència d'estants en aquesta fira de la indústria militar i també és una cosa que denuncien la indústria aeronàutica doncs, pot ser interessant fins a cert punt però mai pot ser justificable ni defensable eh, en, en aquest aspecte militar de naus i aeronaus que juguen a la guerra doncs fet aquest preàmbul, aquesta presentació i ha metat els auriculars per no cridar i mantenir un to distès perquè el tema avui doncs té bastant amiga i, i és bastant punyent tenint en compte doncs, els milers i milions de desplaçats que estan a vent a la zona que després ho comentarem també i les condicions realment inhumanes en les que l'Aliança Atlàntica l'OTAN doncs, està assumint aquest país indoeuropeu si pot dir així, on, on hem vist néixer doncs, la cultura indoeuropea i la cultura mediterrània, de la qual en formem part, ens en recordem o no, ens siguem conscients o no. Directament, anem a, anem a llegir aquest, aquest uh, manifest, que es va, es va fer el... Quan va ser Alejandro? El dimecres, oi? La manifestació aquesta? El dilluns. El dilluns. Vale, doncs, eh, deia així. Eh, el 4 de setembre, desenes d'afganesos de la província de Kunduz van morir en un atac aeri de l'OTAN. Una bona part dels assassinats eren civils, que recollien combustible de franc d'uns camions cisterna que els talibans havien requerit a les forces d'ocupació. Aquell mateix dia, Carme Chacón, la ministra de la Defensa, va anunciar que s'estava considerant incrementar els efectius del contingent espanyol a l'Afganistan. Aquest anunci va venir després que una patrulla espanyola caigui en un parany a cal i nau i posteriorment les tropes espanyoles van matar 13 afganesos en una escaramussa. Des d'aquell moment el govern de Madrid ha decidit l'enviament de 220 soldats espanyols més. Cada cop és més evident que l'Afganistan viu sota condicions d'ocupació militar i de guerra. La missió en què s'enmarca la presència de les tropes espanyoles no és una missió de pau, com indiquen els portaveus del govern i la ministra de Defensa. Els mateixos motius que hi havia per retirar les tropes de l'Iraq l'any 2004 s'apliquen avui al cas afganès. L'ocupació només porta morts, tant entre la població afganesa, com entre les tropes ocupants. La participació en l'ocupació per part de molts països europeus sota comandament de l'OTAN no millora en absolut la situació. Només en recorda la necessitat que l'estat espanyol es retiri d'aquesta aliança bèl·lica el més aviat possible. Els abusos de l'ocupació han permès als talibans recuperar-se del desprestigi que van patir l'Afganistan l'any 2001. A més, una gran part de la resistència davant de les tropes invasores no està organitzada pels talibans, sinó per pagesos que han perdut familiars sota les bombes de l'OTAN. o han vist els seus camps arrasats per la guerra contra la droga. No oblidem que amb l'ocupació l'OPI ha tornat a ser el principal negoci del país. No s'està reconstruint l'Afganistan. El país necessita molta reconstrucció, però aquesta no vindrà d'exèrcits, missils i tancs sinó de la mà de forces civils principalment del propi país actualment la reconstrucció consisteix en contractes milionaris a empreses estrangeres a canvi de projectes de carreteres escoles, etc. que molts cops no s'acaben o que quan estan acabats no serveixen no s'ha dut la democràcia a l'Afganistan l'administració actual de Carzall està acusada de corrupció i incompetència fins i tot per les autoritats nord-americanes que la van instal·lar això no ens ha de, de sorprendre si recordem que Karzai fou un executiu d'una empresa petroliera americana i el seu govern inclou senyors de la guerra i narcotraficants. Les eleccions d'aquest estiu, amb molts indicis de frau, no milloraran pas la situació. Una democràcia de veritat no es pot construir sota l'ocupació militar. No s'ha alliberat les dones afganeses. Un 60% de les dones encara es veuen obligades a casar-se de petites a unes edats entre 6 i 9 anys. Gairebé l'últim acte del govern de Carzai, abans de les eleccions, va ser aprovar una llei que autoritza els marits xiites a privar d'alimentació les seves dones, si no els satisfan sexualment, com a mínim un cop cada quatre dies. De nou, això reflecteix el fet que l'administració actual de l'Afganistan no depèn de la pròpia població, sinó de les forces d'ocupació i de les forces ultraconservadores que, per no ser preu, les secunden. Per tot això, cal preguntar-se per què l'estat espanyol participa a l'ocupació de l'Afganistan. La veritat és que correspon a la voluntat d'enfortir el seu perfil al pla internacional. Forma part de la mateixa política que l'obsessió per participar a les cimeres del g per tal de prometre ajudes multimilionàries als bancs. Coincideix amb l'actitud cínica de tractar el govern ultradretà de l'Estat israelià com un interlocutor vàlid alhora que es boicoteja el govern elegit pels palestins. També concorda amb la seva actitud davant del cop d'estat a Honduras, el qual condemna en paraules mentre que a la pràctica s'està col·laborant amb els culpistes. La presència de tropes espanyoles a l'Afganistan correspon al pagament abonat per Zapatero al govern nord-americà per la retirada de les tropes de l'Iraq l'any 2004. La crisi actual a l'Afganistan obliga el moviment antiguerra de l'estat espanyol a mobilitzar-se de nou per la retirada de les tropes, sense oblidar la resta de problemes d'un món afligit per la crisi econòmica i ecològica. Totes dues crisis tenen una íntima relació amb la guerra a l'Orient Mitjà. Les enormes despeses militars mai no són justificables. Calen aquests recursos per a finalitats socials, com ara el suport a les persones sense treball i a les seves famílies. I tothom sap que aquestes guerres i ocupacions són fruit d'una economia basada en el petroli, que és tanmateix la causa principal del canvi climàtic. Per tant... Acaba aquest comunicat de la plataforma Aturem la Guerra i del Foro Social de Sevilla, acaba dient, per tant, a les properes mobilitzacions, el moviment anti-guerra ha de cercar la màxima col·laboració amb els sindicats i altres moviments socials que lluiten contra els efectes de la crisi econòmica i també amb els moviments contra el canvi climàtic, que tenen una cita important aquest desembre amb les protestes enfront de la cimera climàtica de Copenhague. Ara, com sempre, no a la guerra, fora les forces d'ocupació, tornada immediata de les tropes espanyoles. No a les guerres del petroli, no a la destrucció del planeta, Reconvertim la indústria armamentística en producció d'energies renovables. Diners pels serveis socials i la gent a l'atur, no per la guerra i els bancs. Per la pau el treball i un món sostenible. Ones de pau a contrabana FMA. Continuem, doncs, a, a Ones de Pau, a Contrabanda FM. Avui dediquem el programa a l'Afganistan, a la denúncia de la invasió i ocupació d'Afganistan per part de l'OTAN i ens acompanya l'Alejandro Pozo Marín, del centre de l'AS. Bueno, Alejandro, potser per, per començar eh, podríem recordar que la guerra d'Afganistan doncs, prové del, de, els atemptats de, dels atemptats dels d'Estats Units del 11 de setembre del 2001, i a partir del 2001 pues, hi ha com una revenja hi ha una, una operació que, pretenciosament, bueno, que en principi doncs, era doncs, una resposta defensiva a no? aquells atacs dels quals doncs, a, el govern acusava Al-Qaeda. Com podríem situar aquest 2001 Al-Qaeda per, per una mica doncs, començar? Sí, com, com bé dius, tot prové de, de un poc després de l'11 de setembre de l'any 2001. De fet, serà la propera setmana, el dia 7 d'octubre, quan es compliran vuit anys de l'inici d'allò que es va denominar en un principi Operació Justícia Infinita i després es va rebatejar com Operació Llibertat Duradora, que encara és present a, a l'Afganistan. En aquell moment el 7 d'octubre estem parlant 26 dies després dels atentats de l'11 de setembre es va defensar es va justificar l'intervenció militar com, una, com un acte de legítima defensa, encara que no ho és perquè el, la carta de la ONU especifica clarament quins són els criteris per poder justificar un acte de legítima defensa i només es pot calificar eh, aquesta intervenció com un acte de represàlia, però més enllà d'això les, eh, els balcons de, dels Estats Units tenien el punt de mira a l'Afganistan des de fer molt temps. és cert que els reg talibans eh, ho suposaven molt fàcil, o sigui, no van poder eh, fer negoci amb els talibans o no van poder aconseguir els objectius que tenien a l'Afganistan, però també és cert que l'Afganistan ocupa una situació privilegiada al món, no per el que pugui contenir eh, contenido dins del, del seu territori, sinó per la seva ubicació en una zona enormement important des del punt de vista estratègic. És a dir, tenim al costat Irana, Índia, Pakistan, la Xina, la Rus és Rússia... Totes, diguem que estem al costat del, del Golf Pèrsic, molt a prop del Caspi, on estan les reserves energètiques més, més, forts, més fortes del món. O sigui que estem parlant d'una zona... Eh, enormement important, era eh, una part del món on no hi havia bases militars nord-americanes properes i eh, per això estava en el punt de mira i el 9 de setembre va ser la millor excusa com ocupar el país i, i treure eh, profit. Per això, si em permés també, eh, entenem o pot entendre el que està passant a l'Afganistan com una gran partida d'escacs és a dir, hi ha molts grups evidentment no, no només són els talibans que estan lluitant contra el govern i les forces d'ocupació sinó que hi ha més de 800 grups armats a l'Afganistan alguns vinculats amb talibans altres no vinculats als talibans i hi ha fins i tot grups armats que combaten al mateix temps als talibans i també a les forces d'ocupació aquesta complexitat no, no es diu és a dir, hi ha molts països veïns si això acabi ara que estan donant suport als grups armats per aconseguir interessos eh, propis. No només els Estats Units, eh, o l'OTAN, si sí. eh, sí, cal val dir que últimament els darrers anys són l'actor estrany el més important, però dient que hi ha molts països que el que estan és manejar molt es peons per tal d'aconseguir els seus propis interessos. Molt bé. Uh, seguint l'ordre del d'un treball de documentació que, que, que vas publicar, Alejandro, que es diu Aliança de Barbàries del Centre d'Estudis per la Pau, eh, Josep Manuel de al el centre de l'As, eh, eh, el subtítol és Afganistan 2001-2008, 10 raons per qüestionar i repensar la implicació estrangera. Eh, aleshores, eh, aquest treball de documentació també parla de moltíssimes coses, és, és molt complet i, i el penjarem al blog del programa, a bones del pau.contrabanda.org, perquè tothom que vulgui el pugui llegir. Però bueno, hi ha molts temes que podrem intentar treure, veiem si fem aquest col·laix i aprofundim en un parell dels temes, però l'altre tema és Guantànamo, no? que, que Guantànamo doncs és potser és doncs, del pitjoret que s'ha vist, amb drets humans i amb, i, i, bueno, amb actuació criminal per part d'un govern, més enllà de l'exèrcit que, que captura els presoners no? l'exèrcit i la CIA ja sabem aquests vols també que han passat per Espanya i, i, i per altres països i, i altres presons que també Afganistan hi ha algunes que hauríem de comentar d fins a quin punt les tortures s'estan reproduint com es va fer a l'Iraq no però anem per a parts. Uh, què sabem daguantar nou avui? Perquè hi ha molts presoners sense la majoria, sense jutjar ni càrrecs. I què passa amb Guantanou? perquè ho Perquè l'Obama diu que vol tancar-ho, però és un referent que hem de recordar i tenir molt present, no? Perquè, no? perquè es tanqui definitivament i perquè no reparteixi aquesta impunitat. Sí, des de... abans de l'any 98, eh, la referència és Afganistan com un, diguem, com un alberg de terroristes eh, eh, pràcticament no sortien amb gest de comunicació ni tampoc en els informes o documents de diferents autors és a partir d'aquesta data quan comença a parlar-se de vincles, supostos vincles que tenen els en, en estructures internacionals però és l'any 2001 quan ja directament s'apunta aquesta direcció i es diu, s'ha d'intervenir a l'Afganistan perquè l'Afganistan, no només l'Afganistan sinó la zona també fronterera amb, amb el Pakistan és el digam, el niu de terroristes on estan entrenant i on s'estan tot això va ser el justificant en aquell temps i fi, també més, eh, més tard també ha estat eh, el, un, des, digam, un desargument utilitzat sobretot per als Estats Units però també aquí a, a Europa per això sorprèn que 8 anys després de la intervenció eh, armada a Guantànamo que és on estan en bona part de aquells presuntes terroristes que hi a l'Afganistan només tres persones hagin, hagin estat acusades formalment d'alguna cosa. És a dir, per l'Afganistan han passat més de dir, han passat més de 800 detinguts, d'aquests 800 detinguts només tres persones, li han dit, este parlen de dades de finals de l'any 2008, només doncs tres persones l'havien dit, de què estaven acusats i diguem no s'estava proporcionant els eh, drets processals eh, o drets que tenim tots els estinguts eh, aquí per part dels Estats Units. És a dir, allò que estava criticant a l'Afganistan eh, o una de les coses que està criticant és que es critica molt sovint l'Afganistan és precisament allò que s'està se, implementant a, a Guantànamo. Però la pregunta més enllà és... és si no es, es pot acusar directament eh, de terroristes a, a aquella gent, doncs aquest és el que estem fent a, a l'Alganistan. On està el terrorisme del que tenim por? Com estava dient abans, l'ocupació de l'Alganistan no té res a veure amb el terrorisme, per molt que els líders internacionals vulguin justificar. Això té a veure amb altres maneres, de, altres formes, dic, tenen a veure amb les maneres que tenen els països de fer relacions internacionals, basats en el poder i la, i la violència però diguem que Obama evidentment un problema perquè el que no pot fer ara o tindrem els problemes és dir-li a la seva població que aquella gent tan perillosa que hi havia a l'Afganistan i que va ser culpable segons diem, diuen els Estats Units de l'1 de setembre ara es transferiran o es canviaran a, a tres jocs. evidentment Obama no pot soltar aquesta gent encara que deuria perquè no estan acusats de res Molt bé, anem uh, enllaçar-ho automàticament això del terrorisme, les acusacions de terrorisme amb les companyies militars o companyies de seguretat privades i empreses d'armes que doncs es situen directament a l'Afganistan i a Pakistan eh, sota unes regles de joc que són totalment il·legals i que corresponen a, a el que s'entén com, com grups paramilitars. Per exemple tenim el Blackwater, els mercenaris del Blackwater que són doncs militars a sou, assassins a sou, eh, que treballen pel, pel govern i, pel, i per l'exèrcit dels Estats Units. Aquí tindríem també un debat una mica complex, perquè tenim el Ministeri de Defensa, tenim a la CIA i també tenim el Vandagon, que, que també tenen els seus merdes de, de, de directrius i de, i de gestió d'aquests mercenaris a sou però aquesta gent està creant el terror a tot Afganistan i al Pakistan eh, en les seves doncs, operacions clandestines més enllà de la por que fan doncs, civils que van armats que pertanyen als cossos de l'exèrcit però que van armats, per tant hi la confusió civil-militar quan no directament doncs, aquesta, aquesta presència armada doncs, pretén doncs, portar la por i la gent sap que existeix Guantànamo la gent sap doncs, el que pot passar per les nits amb aquests black waters, que també tenen el nom curiós d'Atxer Worldwide al Pakistan. No mm. sé sigui, si això, això d'Atxer fa referència al guerrilla i cubà o no, o és una, una inicial, en fi. Pot ser són de València. <laughs> Molt bé, l'Alejandro és de València i li ha sortit de seguida l'humor valencià. A sobre també tenir en compte doncs, el negre que, que és aquest grup dels Blackwaters. no?, no m'estic més, Alejandro, explica'ns. Sí, efectivament, a l'Afganistan té hi negoci, i el negoci és important. O bé, també vull deixar, pre... deixar molt clar que la guerra de l'Afganistan no es justifica amb interessos personals o interessos de negoci. La guerra d'Afganistan l'Afganistan, com dient, és un interès de geopolítica, un interès de poder internacional, de mor a fitxa i de guanyar privilegis en aquella, en aquella zona. Ara bé, també és important destacar que sí que hi ha negoci a l'Afganistan i és molt important. Dins d'aquest negoci destaquen els contractis eh, internacionals, és a dir, sobretot dels Estats Units. És a dir, hi ha molts diners per a la reconstrucció, infinitament inferior la quantitat que és destinat a les militars i aquests diners són canalitzats a empreses eh, o companyies transnacionals molt importants, molt grans que són els que fan a les tasques de reconstrucció aquí també hi ha molta corrupció, se fan coses molt, molt estranyes o no tan estranyes eh... I dintre d'aquestes empreses de, de contratistes També hi ha algunes que fan allò que diuen Serveis de seguretat privada Que és el que tu estaves dient Empreses de mercenaris Perquè sí que és cert que fan eh, Feines que potser no seria Pudent eh, qualificar-les De, de mercenàries Però les mateixes empreses també fan accions de combat I estem parlant de matar per diners I això és la definició més clara de, de mercenariat no? Ara he estat mencionant el Blackwater, Blackwater ha estat molt conegut eh, sobretot a l'Iraq a l'Afganistan i també a l'Iraq qui destaca del de no és Blackwater si bé els escàndols el dels de actes que ha fet aquesta empresa han, han estat significatius però m'agrada destacar que la principal empresa que ha rebut eh, finançament del part dels Estats Units per fer finançament eh, tasques de seguretat, però no només de seguretat, sinó també logístiques vinculats a la composició militar, és una empresa que es diu KBR. La primera empresa si, sumem, tenen, si tenim en consideració Iraq i l'Afganistan, és KBR. KBR és que loc brut Ruth. Aquesta és una filial de la companyia Haliburton, que és ben coneguda entre nosaltres perquè el seu vicepresident, no, el seu president Fou després vicepresident dels Estats Units estem parlant del Dick Cheney aquesta persona, eh, aquesta, persona no, aquesta companyia en, de, entre el 2006 i el 2008 va, no, des del 2002 perdó, ha obtingut eh, digamos, contractes per valor de més de 27.000 milions de dòlars més de 27.000 milions en els dos països i l'Afganistan, o sigui, el segon classificat en el rànquing de, de receptors de contractes està molt molt junyàs temporalment 3, 4 vegades menys. 27.000 milions de dòlars ho podem comparar amb el total de la despesa que ha fet l'Estat espanyol o ha fet Espanya a l'Afganistan, que a dia d'avui estem parlant d'un 1.500 milions d'euros. De, estem parlant de quantitats astronòmiques que, com dic, no justifiquen o no expliquen el per de la guerra, però sí que s'entén eh, algunes de les seves dinàmiques. És a dir, els dirigents d'aquestes empreses contratistes i també els militars, tant de reconstrucció com els militars, estan tenint molt, molt estrets amb la cúpula de poder dels Estats Units. Aleshores, ells, eh, per una banda estan obtenint una renda política de poder per als Estats Units però al mateix temps també estan afavorint els seus amics i probablement també als mateixos perquè tenen accions o tenen eh, vincles molt directes Molt bé, l'Alejandro ens recordava aquesta companyia eh, que es diu Kellogg Brown en Ruth Halliburton Corporation amb en Dick Cheney doncs, al darrere i Deixem de davant el tema de la legalitat i l'il·legalitat, ja veiem, doncs que, que no hi ha cap resolució de, de la ONU que realment doncs, doni l'ordre d'aquest atac, d'aquesta ocupació, i en canvi sí que m'agradaria centrar-nos, però un moment només, en Espanya. Perquè, clar, aquí també es diu que és il·legal, que és contra la Constitució, però el Congrés amb diferents etapes i diferents votacions sempre dóna el sí majoritari a l'enviament de tropes des de l'any 97, quan va haver-hi aquí la cimera de l'OTAN a Espanya, l'any 99, recentment amb l'equip que controlarà perquè li toca per ton rotatiu a l'aeroport de Kabul, bueno, el Congrés accepta aquesta participació cada vegada més potent d'Espanya a l'OTAN. No? Sí, estás comentando que dicen de van a la legalidad para de España, pero no pues quería hacer un inciso en que eso es importante. ¿Por qué? Porque al menos desde el año 2004 a España se está haciendo un esfuerzo a, muy importante en intentar diferenciar Afganistán del de Irak y uno de los argumentos principales que se utilizan es que Irak era ilegal, Afganistán es legal. Entonces, Afganistán no es tan legal. La libertad duradora continúa sent avui una, una operació contrària al dret internacional, perquè, per, perquè ho és, i això crec que ja sí que hi ha prou consens, almenys entre la comunitat d'autors a, a Europa, els Estats Units està més, més dividit i eh, és cert que Espanya ja no participa a Libertaduradora oficialment al principi sí que estava des dels seus inicis fins al any 2004 però el que vam interessar a denunciar és que Libertaduradora i SAF treballen juntes qui les està controlant els Estats Units i els Estats Units no diferencien entre aquestes dues operacions les consideren part de la mateixa lògica o sigui, si els Estats Units no diferencien aquestes operacions, si nosaltres ho fem estem parlant en termes d'imatges però no estem parlant de la realitat ara, dita això Eh, és cert que també hi ha molta connivencia al, al Congrés de Diputats dels Estats Units envers tot allò que, eh, relacionat amb Afganistan, com també hi ha el Consell de Seguretat de la ONU. És a dir, és, estem parlant d'actes que no s'ajusten a, a la legislació internacional de la ONU i tampoc a la legislació nacional d'Espanya, de, i en canvi eh, sí que veiem que els líders d'aquestes grups sí que avalen, sí que estan, donant, sí que estan sent convivents a la intervenció militar. El Congrés de, de Diputats de, diputats de Madrid sistemàticament aprova noves, eh, noves ampliacions estem parlant de, de la pràctica totalitat dels diputats apenas hi ha dos, tres, quatre tant tan diputats que, que manifesten en contra d'ampliar les tropes, però a mi m'agrada també eh, afegir que últimament aquests debats o aquestes decisions no se prenen en el ple de, del Parlament, sinó es prenen en la comissió de defensa. I això vol dir que s'evita el debat de l'Afganistan. I aquí el que cal és debatre què és el que estan fent les tropes espanyoles a l'Afganistan, perquè eh, quan s'escolta el que diuen els diferents partits polítics, hi ha moltíssimes contradiccions. Cada partit polític està defensant d'una manera ben diferent el perquè de la presència espanyola a l'Afganistan. I això vol dir falta de transparència i també s'estan deixant en evidència que, que, que to tothom té clar per què a l'Afganistan que és per aconseguir privilegis i en canvi s'està intentant evitar aquesta frase tapant-la o disfressant-la amb altres argumentes. Uh, Bé, bueno, l'Afganistan, el, el període més estable entre cometes perquè va ser degut. a una a una monarquia, va ser entre l'any 33 i l'any 73. Eh, són 40 anys de monarquia, doncs amb una balança de relacions cap a la urs, com, com explica doncs, a, en aquesta cronologia el mateix document d'aliança de barbàries que, que ha elaborat l'Alejandro Pozo que avui acompanyar a, a Ones de Pau aquí a Contrabanda. Aleshores les dones una altra etapa important seria del 92 al 96 que segons escrius són lluites entre diferents actors Després, quasi tots formarien l'Aliança del Nord, o, o millor dit, el Front Unit. Entren i surten dels diferents governs de coalició. Gran destrucció de Kabul i molta violència. Tenim, per tant, el Front Unit entre el 92 i el 96. I després, entre el 96 i el 2001, hi ha el control talibà. Uh, Comenta'ns l'etapa que vulguis, potser la Talibà directament, però també igual el Ferunit, com vulguis Alejandro, per veure sí. el referent abans de la invasió, no? Sí, el principal problema de l'Afganistan està sempre la ingerència estrangera, eh, sempre, i això vinculo directament al que tu m'estàs preguntant. Quan estaves dient que van va haver -hi, entre el 33 i el 73 la major etapa de tranquil·litat és perquè aquesta ingerència estrangera va ser moderada, no va ser massa escandalosa. A partir del 73 és quan la Neu Soviètica posa els nassos d'una manera molt contundent i desestabilitza completament l'Afganistan i des de llavors l'Afganistan sempre ha estat caracteritzat per una molt forta ingerència estrangera que fa que l'Afganistan sigui un desastre com, com el coneixem avui dia en el seu moment va ser l'Unió Soviètica en els anys 80 va ser la Unió Soviètica principalment en la guerra d'ocupació que va tenir però també altres països que, que van participar donant suport als molleidins incluent els Estats Units però molts altres països el, entre el 92 i el 96, quan tu estaves, eh, estaves especificant, ningú controlava d'una manera claríssima eh, l'Afganistan, però aquesta coalició que es va anomenar després Aliança del Nord... Que abans de juntar-se per combatre l'enemic comú que eren els talibans, abans se barallaven entre ells. I és important saber com se barallaven, i, i, que, que és pràcticament el que, es, que està succeint. A l'Arrestant hi ha moltes milícies, i aquestes milícies, o els dos grups armats, tenen vincles en determinats països. Irana dona suport a alguns països, al pa Pakistan uns altres, India uns altres, i diguem que els diferents països estan barallant entre ells, però per delegació és una mica la fórmula de la guerra freda, o sigui, no es peguem en calent, sinó que financem, armem i impulsem a altra gent perquè es peguen entre ells. I en funció de qui guanyi, va punterio el tant tota la tu. Per exemple, Índia i Pakistan des de sempre s'han pegat, Afganistan. Però no per guanyar coses, sinó per restar, eh, per, digam, per, per restar privilegis a l'altre, no? tenen un contenciós i es barallen. I ja en Pakistan també s'han pegat, Iran i i Aràbia Saudita també s'han pegat. Estats junts amb Rússia, digan que ja moltíssimes, és, és com, com una amalgama de miniguerres fredes és, és a dir, tothom s'estava ballant en tothom però finançant els grups armats sense aquest suport sense aquest suport, els milícies no poden eh, ser milícies no poden ser grups armats eh, reals no poden durar, o no poden tindre molta, molta diguem, envergadura aleshores, per això és tan important eh, el, que que, que, que es freni tota aquesta gerència eh, estrangera. Entre el 92 i el 96, com no hi havia cap grup que controlés massa la situació, diguem-ne que la gerència era brutal. Què van aconseguir els talibans? Els talibans van aconseguir que la seva influència, el seu poder, fos superior... A, a, a, no només a l'Ajansanenor, sinó també als seus padrins diguem. i per això diguem que l'Afganistan durant l'època talibans vivia una situació de relativa poca violència eh, física, diguem, no hi havia massa combats perquè la pràctica totalitat del territori la tenen els talibans Què passa des d'aquest moment? Arriba a Estats Units i se reactiva tot el que és eh, l'ingeniència estrangera per què? Perquè els perdem força i ja hi ha diferents senyors de la guerra que volen ocupar, eh, tornar a tindre privilegis i avui dia estem vivint la mateixa ingerència que, que s'ha viscut sempre a, a l'Afganistan. Ara bé, el principal actor i el principal ingerent en, a l'Afganistan des de l'any 2001 és Estats Units, l'OTAN, els països que formen eh, l'OTAN i alguns altres que, que estan cooperant en aquest país. No sé si no t'ha explicat cap etapa però diguem, sí que m'interessava que he recorregut, però centrant-ho en, en la ingerència estrangera per perquè el problema de l'Afganistan és aquest, és la ingerència estrangera és a dir, quan es deixa que els afganesos puguin fer les coses de les seves maneres i, tal, i no estem parlant de maneres violentes els afganessos tenen altres maneres també de fer les coses ahir podrem començar a parlar d'un Afganistan realment autònom i, i, i probablement no en la violència que caracteritza avui dia molt bé, el rellotge està corrent molt ràpid <ríe> eh, aquest programa s'ha de dues a 3 de la tarda i, i ben ens queden pocs minutets per tant, la pausa musical que portàvem no, no la posarem eh, teníem una cançó de Omar, Omar Faruk, que és un músic de Turquia molt bo ho deixarem, també no podrem posar eh, els 8 minutets de l'entrevista a en la Joria Mosadik, que és una entrevista que havíem recollit de Radio Vallecas i per tant doncs, seguim parlant amb l'Alejandro eh, a veure posem com a, com a exemple el, el president afganès aquest senyor que es diu Hamid Karzay i que segons em consta doncs, era no sé si assessor o consultor en qualsevol cas participava dels negocis de la petrolera eh, nord-americana Unocal i expliquem alguna referència de, del president Hamid Karzai però amb la intenció de també eh, parlar dels senyors de la guerra que ja hem parlat una mica també de la relació amb el narcotràfic perquè no sé si de manera sensacionalista o no es parla d'Afganistan com un narcoestat ja, si fos així doncs els ocupants tindrien doncs molta responsabilitat i en fi com, com podem presentar el president per conèixer una mica més el país i, i després parlarem de la població civil també pel final que és el, el més important Sí, el, el Carçai normalment se l'associa amb, amb aquesta empresa petrolera Eh, això prové d'una notícia de Lemont de l'any 2001 tant ell com un local han, han negat aquest vincle però si Lemont parlava alguna cosa allà. El que és cert és que també l'assessor i l'embaixador dels de Estats Units a l'Afganistan durant molt de temps no només un sinó diversos han estat també ex-assessors d'un local i fins i tot algú del representant de les Nacions Unides al, al país també precisament ha estat ex-assessor d'aquesta companyia petrolera que dels anys 90 va jugar un paper prou important en la possibilitat de construir un oleoducte, un, específicament un gasoducte, que atravessa l'Afganistan, no per extraure el gas de l'Afganistan, sinó de l'Assegència Central, però diuen que la ruta transafgana era la més, la més adequada pels interessos econòmics del moment no? ara el tema petroli és secundari en relació a això que estava comentant del tauler d'escacs sempre serà un factor a considerar evident, ara Carcay, qui és Carcay? normalment els seus, eh, diguem, la gent que, que el defensa diu que no és un senyor de la guerra com, com altra gent, i és cert, eh, no és un senyor de la guerra Carseix prové, diguem, de, de, de les classes més elevades de, de, de l'Afganistan. Eh, la seva vida ha fet moltes coses, algunes més reprobables que altres, i algunes, eh, la veritat, no són, eh, han estat prou bé. En el seu moment va donar suport als talibans, eh, quan, quan van accedir, per, per, per derrocar uh, els diferents membres que es van formar l'Aliança del Nord. Després, quan es va fixar que estàvem parlant dels talibans, es va, va canviar la idea i se va liar als Estats Units. Ah, Carseill el que fa, bàsicament, és intentar fer l'impossible per mantenir-se en el poder. Està dient que Carseill no és un senyor de la guerra dels històrics, o sigui, sea, no, no sí que es coneix alguna cosa que va intentar en el seu moment, però no, no és un, un senyor de la guerra relevant. Però que és important, a dir, amb qui s'ha presentat Carçai a les eleccions? Si mirem què ha estat les dos persones que optaven en la vicepresidència amb la llista de Carçai, hem de dir que són dos dels pitjors senyors de la guerra que ha conegut a Afganistan des dels anys 90. I, estem, I per què eh, i per què es va juntar amb aquesta gent perquè ells daven es vots de camps respectius, no? per de donar una imatge. Carzai ha inclòs en el seu govern a tota mena Nacions de la guerra. Human Rights Watch en l'any 2005 va dir que el 60 dels membres del Parlament i podem parlar eh, en xifres molt semblats del, del govern, eren tenint vincles directes amb els senyors de la guerra o sigui, sea, que els hagin sentit, sí, no són a la guerra, però està fent l'impossible perquè els senyors de la guerra, i també és narcoterrorista, és bueno, narco, eh, barons de la droga, diguem, no eh, tinguin menys poder del que el tinguen sempre. Vale, això és molt complexa, però, però queda clar i que has de tants anys, de tantes dècades d'ocupació, la resposta mmm, desafortunada, en la majoria dels casos, com sabem, armada... Pues, és inevitable, segurament. Aleshores també hauríem de tenir en compte com, com succeeixen aquestes, eh, aquests grups armats perquè, clar, l'ocupació militar és molt potent i una resposta armada com a mínim no ha de sorprendre. No? Una altra cosa és que, que siguin pitjor eh, els propis eh, autòctons que intenten gestionar o, o, o lidiar com puguin la invasió i encara doncs, a, aixafint més a la població civil. No? Però, clar, després de tantes dècades de guerra no ha de sorprendre que passi això Aleshores, intentem definir una mica més aquests senyors de la guerra, que no sé si es diuen així, així mm. si els afganesos els coneixen com a senyors de la guerra o és una retòrica occidental. Des que jo estic parlant, eh, el qualificatiu de senyors de la guerra és, és apropiat. Ara bé, tu tens, tota la, tu tens tota la raó en dir que la insurgència a l'Afganistan és extremament plural. Abans estava dient que estem parlant de més de 800 grups eh, armats. Alguns d'aquests grups armats són eh, això que, en altres contextos, eh, es coneix com grups d'autodefensa, és a dir, gent que viu a una determinada localitat i que està fart que passen els avions de l'OTAN tirant bombes al, al, al país i també estan de que passen els tàrbils per allà a, a fer coses. No? Aleshores, s'agrupen s'armen i també tenen una manera de... O sigui, diguem, el que estan fent és oposar-se a que ningú entra allà i, i ho fan també amb violència armada. Aquests grups simplement desapareixerien si s'han de tirar bombes i s'han de tirar en pau. També hi ha gent que, el que està, eh, està oposada a la presència internacional per diversos motius i també hi ha gent que simplement està, està ja combatent per, perquè ha perdut privilegis i vol recuperar-los. O sigui, hi ha de tot a l'Afganistan. Però el que, el que crec que és important tan aquí es que sobretot els dos últims anys, s'està dient la guerra de l'Afganistan cada vegada és més complexa, cada vegada és més complicada perquè hi ha més grups armats, hi ha més atacs, hi ha més insurgència, i el que hem de saber sempre és que l'insurgència o els grups armars sempre necessiten una base de suport. Sense aquesta base de suport, els grups no deixen de ser grups criminals, però no, no, no se pot explicar, diguem, el que està passant sense entendre la base de suport. I si la base de suport a la insurgència cada vegada és més elevada, el que hauríem de fer és en volta de considerar Enviar més tropes és pensar perquè aquesta base és més forta i és simplement perquè svanesos cada vegada al principi sí que estaven d'acord amb l'ocupació. jo penso jo en la majoria ho veient com un, uh, amb esperança, però cada vegada més estan adonant que el que estan buscant les forces d'ocupació al país són privilegis personals i no és satisfer ni millorar les condicions de vida de la població d'Afganistan. al contrari, estan bombardejant aquest uh, els seus uh, Digam, a les ciutats i això evidentment el que implica és, és odi, no oblidem que ni tan sols se reconeix moltes vegades aquests bombardejos i quan es produeixen en molt, molt en determinades ocasions hi ha algun mecanisme de reparació i que sempre és econòmica i que sempre és ridícula, és a dir això genera odi com genera també aquí i és el que hem de preguntar Molt bé, uh, aprofito per recordar una vegada més com he fet al principi del programa que ahir 1 d'octubre s'estrenava, s'inaugurava malauradament, la base de l'OTAN, Albacete, que doncs, acollirà el programa de lideratge tàctic per pilots d'èlit de l'OTAN, pilots de guerra de l'OTAN. I, per tant, Espanya tindrà també molta responsabilitat amb aquests bombardejos que pugui haver-hi a Orient Mitjà i altres zones del planeta, Continuem amb l'Alejandro Pozo del Centre de l'As que ens està explicant coses molt interessants sobre Afganistan i la següent, el següent tema anava a dir-te la població civil acabem de parlar doncs, dels camparels de l'OPI però de, de la gent que fa el que pot per viure en un estat de setge, un estat de guerra des de fa tantes dècades però em feies un incís, eh, digues, digues Alejandro. Sí, només bé, volia, si se si sembla bé eh, comentar que he fet moltes referències a aquest tauler d'escas que hi ha a l'Afganistan la, eh, avui dia, avui sempre ho ha estat, i volia comentar que al Centre de l'As, el dia 16 d'octubre, el divendres, tenim una, un seminari, una conferència oberta que faran Arcadi Oliveres i Tarik Ali, eh, Tarik Ali és el nostre convidat, és un analista i també un escriptor eh, molt reconegut d'aquí és i parlaran d'aquest tauler descasques que es representa avui dia eh l'Afganistan i també el Pakistan, no? o sigui, simplement volia dir, és serà de la tarda, allà a de la tarda i a més informació la podeu trobar a de las. vols ve Moltes gràcies aleshores Alejandro què passa amb la població civil els camperols, posem per casa els camperols que segurament doncs, serà un país agrícola per subsistència, no? quasi, quasi més que per, per una altra cosa tot i que també hi ha, hi ha altres indústries i, i altres ocupacions però després de tantes dècades de guerra de, de tant tan apretar a la població com, com viu avui? perquè està, segons diuen els informes Igual amb la situació de pobresa o pitjor que abans del 2001. Què podem dir? Els sindicadors a l'Afganistan sempre són qüestionables, eh, però tens tota la raó. Eh, la, la ONU, els sindicadors de pobresa de, de desenvolupament que donàvem l'any 2002, no són mm, pitjors que els que hem tingut en l'any 2006 que són els últims que, que, els que he tingut accés o sigui, això és una vergonya de dir que després de l'obsessió de l'Afganistan no hem millorat la, la situació de la, de la seva població però és que això no era l'objectiu l'objectiu ja hem estat dient quin, quin era i parlant dels camperols evidentment l'agricultura sempre ha estat el, el centre de l'economia de l'Afganistan el que passa que la droga dona molts, molts diners i estem parlant que cada vegada, cada any eh, s'augmenta la producció de, de de droga eh, la sequera també fa els seus estragos perquè clar, si hi ha Eh, sé que afecta molt al blat exemple, i a l'opi l'amapora no l'afecta tant si volem combatre tot això que es tenia de la droga, què hem de fer? primer que no siga negoci i això hem de, parlar, hem de començar per parlar del, del govern i sobretot donar alternatives als camperols a dir, no podem culpar que els camperols es busquen, es busquen la vida I, evidentment un camperol sempre intentarà cultivar eh, eh, opi eh, perquè, perquè en això podrà subsistir perquè malauradament en altres tipus de, de productes no, no pot això se soluciona amb polítiques eh, públiques, això se soluciona amb diners, això se soluciona en, en, en... simplement quan la població sigui, eh, encara que sigui un objectiu secundari de, de la intervenció, això es podrà solucionar, però com estic dient, la població no és l'objectiu de la intervenció militar estrangera. Molt bé, Alejandro, aprofito per convidar-te aquí públicament a un altre programa per tractar doncs, dels processos de desmobilització, desarmament i reintegració, no? que són uns processos molt interessants després d'un conflicte armat per veure doncs, que aquesta gent que, que ha estat doncs, amb un sol o, com a mínim, amb un plat per menjar a canvi de portar un fusell, doncs, què passa quan s'acaba la guerra? Quin és aquest procés d'integració del, dels civils armats en els civils no armats, no? et convido un altre dia Gràcies. i a, acabo, ens queda un minut de programa eh, per acabar, que som ella bé les tres i en aquest mateix document d'Aliança de, de Barbàries que l'Alejandro Pozzo doncs, ha publicat i que el trobareu al blog a onesdepau.contrabanda.org i també evidentment al blog del Centre de l'As centredalas.org doncs en aquest eh, document al final fa cinc suggeriments de quina podria ser la contribució espanyola, que no sigui militar, per col·laborar en ajudar doncs, a l'Afganistan, si realment ho volem fer. Destaque'ns una de les cinc, eh, perquè el, els oients que vulguin trobaran el document escrit al blog. Destaque'ns tu ara per acabar, Alejandro, quin seria potser la, aquesta contribució autèntica per ajudar eh, els afganesos? Bàsicament és dir que des de sempre eh, sempre eh, la carta dels Unides, tots els països han estat d'acord que s'han de prioritzar les maneres no militars d'afrontar els conflictes en tots els països en, en moltes situacions sempre s'ha trobat una alternativa, una manera de fer les coses aquí l'Alganistan, producte, aquí a Espanya vull dir l'estat espanyol sobre el tema de l'Afganistan, hem arribat a un punt que sembla que només hi ha dues alternatives o el que s'està fent ara mateix eh, l'OTAN o l'Afganistan, o sigui una situació desastrosa, o no fer absolut res. I això, evidentment, és una simplificació interessada per justificar la presència de tropes. És compatible retirar les tropes de l'Afganistan i fer moltíssimes altres coses que no entrem ara perquè no tenim temps està al, al, al, a l'informe però hi ha moltíssimes coses que Espanya pot fer contribució diplomàtica, econòmica de molts tipus, o sigui, moltíssimes coses que pot fer i només a l'informe només hi ha un petit resum, però hem d'acostumar-nos a no pensar que les alternatives són tirar bombes o no fer absolutament res, jo crec que hi ha moltes altres maneres de, de cooperar entre els pobres Molt bé, doncs t'agraï molt la participació al programa Ones de Pau Alejandro Pozo Marín i doncs, t'esperem un altre dia per, per parlar d'altres temes un plaer, moltíssimes gràcies molt bé, doncs convidem aquí el programa d'avui i volia fer una ressenya per recordar que avui dia 2 d'octubre aquest mateix divendres a les 7 de la tarda el company Eras Reyes, dirigent de la resistència hondurenya farà una xerrada a la casa Elizalde eh? un, un altre punt calent diguéssim per, per, bueno, per veure cap a on ens porten aquestes polítiques militars eh, no només hauríem mitjà sinó també a Centroamèrica com feia dècades doncs, que no passava eh, tot i que les estratègies canvien i encara que no hi hagi dictadors doncs, també es pot fer molt mal a la població i en fi, deixem el tema d'Honduras per un altre dia que també en parlarem Avui, 2 d'octubre, a les 7 de la tarda, el dirigent de la resistència hondurenya, Erastor Reyes, a la casa Elizalde. I acabem, ara sí, eh, recordant que aquest programa s'emet en repeticions els diumenges a les 11 i mitja de la nit. I tornarem el proper divendres de 2 a 3 de la tarda. Gràcies per la vostra atenció. Salut i pau a tothom.